Allah Shahihul Mualliq, Rahimahullah Taala, wanafana bilmu, Fasarihul. Kita lagi. Fasarihul tiga At-Talaqu Wa Mashtubqa Minhu Ka-Talaqutuki Wa-Anti-Taliqun Wa-Mutalaqutun Wa-Al-Piraqu Wa-Saraqu Ani ha, duk berjago lapa, lapa, lapa cerai, lapa bercelah. Ha, kita kata kata apa kata? Ha, lapa bercelah. Bila berlapa dengan lapa yang ha, lagi akhir datang, jadilah dua orang suami isteri itu bercerai. Ha, nah. Kali gitu dia tu Mari ada lapa hok yang sore. Sekiranya kalau kata la patu gak pakai hukum kata jadi berceralah sekalipun ha, si suami kata dia tidak kosa cerai ha, nah lafa yang sahih sebagaimana kita bercara da fassarihu ma la yahtamilu ghairat talaqi ah ha, atas padah bagi cerai tu iaitu barang lafa yang tidak ihtimal akan yang lain daripada bercerah. Seperti kata. Seorang suami kata ke isteri dia. Aku cerailah engkau. Itu ha, lapas itu seorang tak ada ihtimal ke lain daripada bercerah. Ha, walaupun dia kata aku tak ada kosak cerah. Sekalipun tak boleh diterima dah. Bila dia kata begitu. Kena hukum jadi bercerah semata dah. itu lafaz sarah kemudian lafaz sarah tadi itu katanya basarihu hasiah mai sikit kata ai basarihu binafsihi maka la yang sarah sendiri dengan dirinya itu salah satu alfazin 38 Hmm ni nak cara ha as-sarah binafsihhi Bakpo dia tafsir begitu kata dia kata bila tafsir begitu kau nak kata 38 ni dia panggil sarah sendiri tak sabit dengan yang lain Tala yaridul khul'u wal mufadatu maka tidak data warik pula khalaq ha apa selalu dah khalaq wal mupadatu ah tebuh tolak khalaq nah tolak li annahu matharihanih kerana bahawasanya keduanya khalaq dan lafa mupadak tebuh tu sarihan ya sarih juga tu bi zikril malikama sayazkuruhu syarah lagi akan datang ha ni nak ceralah lafa soreh sendiri lapar tu <Calmelodologico> Alamana, yaitu katanya salasatu al-fazin tiga lafah. Mana tiga lafah? Badal. At-talaqu wa mashtuqta minhu. Ia satunya lafah <Sess> talaq <Sess -t>, dan barang yang dimusta ambil akariyama <iced> minhu minat talaq. Jadi kalau kita mengaji kelimah Tolak Dia panggil is itu masda nah, nah kelimah masda Lepas tu Hak yang dimustak barang Yang dimustak Yang diambil Akhir dia barang Minhu minat tolak Pemadhi Pem Dapat dia isim fa'in Isim mafa'ul Tumas tuqqa minhu Kali kita mengaji di tempat seorang tu masda panggil mustafum minhu la pa lain itu panggil al -mustabqa. nah mastuqah nah fi almadhi fi almudhari ism fa'il amsilah mubalagh semua tu dia panggil la yang diambil daripada masda masda panggil mustafum minhu ah kita tempat yidi di sarah bila mari di sini Tolak atau panggil mustaqum minhu. Ambil daripada tolak itulah jadi KPM Adi Tolak Dengan bahawa kata Tolak tu ki Itu musta. ambil dari tolak Satu yang sebutlah Quran Atau yang sebut Atau yang sebut Atau yang sebut palapah ambil dari perkata talak tu fi'il dia seperti qollaq ah tu fi'il madi ah ha, dan isim fa'ul mutallaqatun ah ha, tengoklah qura'at wal mutallaqatu yatarabbasna ha, nah perempuan yang dicerai itu naklah tunggu masa iddah tak bangis ha, jadi lafah hak musta ambil daripada talak dan talak tu sendiri Ya ba'id la tu la fa soreh. Ah la fa ha, walaupun kata bahasa Arab ataupun kata bahasa Melayu kita ambil tu la fa tolak dalam bahasa kita. Aku tolaklah mu. Ah dia tinggal capul. Nah. Ha, aku ha, tu, bahasa Melayu tolak tu hak Arab aku tolaklah mu. Ha, ah tolak tu la fa soreh tu. Terjemah daripada hak Arab Tak talak waktu kini. Aku tolaklahmu Kalau Jum'ah penuh Aku cerailahmu Haa Nah Dia kata Pesat Pesat bentuk kampung Kalau bentuk huru surat ha, Aku tolak Aku cerai Akan ikau Haa Masalah Ya dah tu Kita panggil Apaya sorat Bila kata Bala tu Walaupun seloroh pun Haa Aduk seloroh Gurau-gurau Dalam cakap Dia kata ke istri Aduk suka-suka kata Aku tolaklahmu Suka-suka jatuh walau paya toh tak ada kosak kuno cerah ali soro gurau ya hmm tale jatuh doh ah betul dia leh ah, amalakke orang tu tak tahu gapo ha ah, tu lain pula tapi gak sah bini adalah huga gapo itu kan hmm lah <laughs> patiga adalah huga gapo menamo ren mana mano dia tanya hmm betul ah habi tu leh Ah passari husan satu alfazin. Ah kemudian, patu dalam hasiah tu dia mari ada bica sikit tu. Ah qauluhu at Jadi makna tengok di sini lafaz talak masdar tu pun jadi lapar suara juga ni. Sabit terdah lah sia kata qauluhu wastuqamu minhu zahiruhu wa mastuqa terjatuh lah sia wa mastuqamu zahiru sunaihi zahir perbuat sarah kita ni haitsu atafahu sekira-kira mengataf ia syarah akan dia akan qaulahu wa mastuqa minhu tu wa lam yaqul kata ya sarah ai mastuqo jadi sarah kita kata wa mastuqo wa mayu waratah kata maka bermula lapa ya sarah tu tiga lapa <coughs> satunya tolak dan barang ha bila keceklah, tu salah jubuh war dan barang yang diambil ke barang dari tolak bermaknanya atolak at talak tu lapa sarah barang yang diambil daripada tu pun lapa sarah juga Ha, lepas tu, hundur klik pada hasyatah. Auluhu atalaku aifima iza ja'alahu Ah Tengok je, susun dia tu. Jadi, kalau talak dengan lapar musdah tu, masih ada lapar juga. Arti pada masalah apabila menjadi ia ha, sorai lah. Ha, sorai lah hu akan dia talak tu menjadi kamu bertadaan. Ha panggil turuk naum. Dengar bahu kata lagu mana? Ka anqala seperti berkata ia ya, zau seorang suami kata kepada lizaujatihi dia kata at talaqu lazimul li. Ha susun wak mubtada tu talaku lazimun khaba. Pak tu masuk dalam 8 sorah. Bila lafaz sorah ni tak ada kena niat cerai adalah dia jatuh. Ah ha, tu tempat bedah nak tahu sorah kau kinianya. Ah. Ha, kata dengan lafaz masdah, at-talaku tapi buat mubtada. Ma at-talaku lazimun li. Talak tu lazim ia ah ha, bagi aku. Ha, hukum kata lafaz lafaz sorah mana jatuh ni tu? Atau wajibun alaiya bila tukar lazimun li jadi wajibun alaiya katanya <tut> atolaku at wajibun alaiya tolak itu mesti atasku nah, kata gitu pun jadilah pasorah maknanya jatuh dengan tak ada kena kosak juga biqilafi qawlihi fardun alaiya ya tengok ni kita tak bahaya bahasa ni dia susah ni A betul kena. Ha jadi <tuk> tok fakih ni dia ai bijak. Menawar hukum. At-talaku 'alayya. Kata gitu ya kata tok tu lain kata dia. Wa huwa kinaya, tengoknya ha, dah. Ha ya kan kali kita kata jollah lah tu. Kita kata tak tahu ni. Ha at atawa at talaqu wajibun dua tu panggil lafaz sorah kalau suami kata kepada isteri macam tu hukum kata jatuh tolak walaupun dia ada pasak dia ada pasak dia namun tak um kata at talaqu lazimun li au wajibun alay bi khilafi qawlihi bersalahan katanya wajib fardun alayya kali kata at talaqu fardun ah hok tu ulama kata bukan lafaz sorah tu ah ha, dia kata nak bahwa kinayatun banya la paginannya pa bezo kok mano kita kata wajibun alayya ng fardun alayya kita rasa puasa puasa dak ya kata ha oh, ni bahajak pada kosak kalau kali kosak kata cerak hukum jatuh kalau teda tak ada kosak cerak ha tak apo pasal la paginannya ha kok mano ya kata li annal fardho karena perkata fardho hak kata at-talaku fardun alayya tu qad yurod bihil muqaddar wa ha, ya gi ko tu we eh. Kana fardhu ni tak ada di uh, di kanak makna muqaddar, ditakdir. Hmm, faradhu alayya dengan makna qaddara, mengqadar. Ya boleh giguk tu. Nadzaral lil urfi, kanak tilik kepada uruf fi zalika. Apa uruf pada demikian? <di> Akalul fardh yuradu bihi al muqaddar. Uruf banyak akalnya tu. Sabe itulah tengah ulama dak khilas tu tentang dia fitrah tu Haa, nah telah mewardu atas tiap-tiap segala daripada tamak perdu mana boleh jadi mana farada bukan mana aujaba farada ni mana qaddaro ha ya ugi ko tu mm nadzara lil urfi fidale kalau gitu walau qala kalau kau ni pula dan kalau kata ia zau seorang suami kata kepada isterinya dia kata alayya talaquk Ah ha, kalau kita kira nah juga alayya tu Allah raja tadilah ah ha, tu uh, majrur dia alayya atasku talak jadi alayya khabar muqaddah talak mutadam aqad Kata belah tu tu macam nak Aa, ni habis payah nak hukum sosol dia ya payahlah tu Kena nak duduk kira haluh hmm hak ni wasa kata pasti dia diam Ah, walau kala alaiya talapu wasa kata dia diam faqala saimari maka telah berkata oleh Syekh asyikh saimari rahimahullah dia kata innahu sarihun Hmm, dia kata ni Masa ila pasarah Wahual haqqu Dan iyalah Maqal husaymaru Musaymari Ya yeah, sebenar ha, Mana kata khilaf lah ni Syih suamari kata Ini sorah kata Alayyattala Dia lapar sorah Ada orang yang kata Khilafan liman qala Innahu kinayatu Khilaf ni boleh kira Legah Kalau orang lagi kata ke okay, istri, istri dia alaiyat <Susuk> talaq ada hukum kata lafaz shorah ada hukum kata lafaz kinayah apa faedahnya bila lafaz kinayah tu kita tanya muka sak tirai dak dak ada apa ha boleh, tu boleh tak ha kalau ittifaq kata lafaz shorah belaka sah lari nak lari tak leh dah ha, habis satu yang kedua wa fi pada fi ma iza tadi klik pada humbi hasiah mana kata talak lafal talak ni masuk dalam lafaz ni satu pada masalah apabila menjadikan perkata talak itu menjadi muktada kita belajar nahum dan satu lagi wa fi ma izaja'alahu dan pada masalah barang apabila menjadi ia seorang akhirnya akad nikah talak tu jadi maf'ul misalnya bagaimana susunnya susun gini ka yanika lihi Aw aku menjatuhkan ke atas engkau Tolak Kini kita, kita pada perempuan isteri itulah. seperti inikah seperti katanya suami dia kata aw ha, kau jadi maf'ul kata. Lafaz masda tapi dijadikan dia maf'ul. Ah ha, aku menjatuhkan ke atas engkau tu talak. So au fa'ilan atas pada maf'ulan pima iza ja'alahu fa'ilan pada masalah apabila menjadi ia kala talak tu jadi fa'in seperti ha, pak ha, pak kata lagi mana ka qawlihi seperti kata si zauh azau suami yalzamunit talaku ah fa'il mu'aqad lazim akan aku uli talak ha dia kata gitu ha jawabnya fa huwa kharihun aidan Masda tadi apabila jadi fa'i Atau jadi mafu'u Atau jadi muntada ah, Tiga-tiga itu Apa ah, huwa sarihun aizan <tuh> ah, Jadi orang panggil apa sarah juga Hmm, Itu Bikhilafi ma lau ja'alahu khabaran Ah, ha, jangan tengok Kita tak tak, tak. Anak tahu anak ni Tak tahu nak beza Bersalahan kelakuan Kalau menjadi ia zu Akhirnya lapar tolak Jadikan khabar Susu muqtada khabar Lepas tu tolak tu Lapar khabar Katalah nak no. Seperti katanya zu Anti tolakun so. Haa tu Anti muqtada tolakun tu mas dah Jadikan khabar Engkau itu tolak Engkau itu payah kita nak kajak Bahasa kita Engkau itu bercerai ha, Kalau kata yang Hari ni sebab yang berada ha, Habis itu nak masuk dengan wahrah dia payah Kalau kata engkau itu yang tercerai Itu ha, masalah anti Itu ha, lapas sore Ini ha, lapas masalah Engkau itu cerah ha, Engkau itu tolak ha, Nah wa wit talaqu ha tak ada alalah ni ada alalah anti talaqu ah hok ni pa laisa bisarihin ah, maka bukan ia sorah lapan ni lapa bukan sorah bal kinayatun bo kek dia kinayah ni ha ah, mana kata kalau seorang suami susun balah ni kata dia dia kata ke isteri dia anti talaqut dia tak ada kuasa kut ...awa isteri dia ya, minta ha, suruh cerah dia. Dia kata, anti-tolakum. Dia ngaji. mengaji. Haa, dia mengaji. Bini dia suruh cerah dia. Nak cerah dia. Ha, dia pun anti-tolakum. Dia siapa ya, siap-siap. Dia dah di hati tak ada kata nak cerai, Nak lepas isteri dia cerah-cerah perburuan murah. Haa, misalnya itu. Dia kata-kata bahasa dia. Anti-tolakum juga. Hmm, misalnya. Hmm, misalnya. Aw kada tahu ni isteri kata oh, tak ada eh. apa ha misalnya dah ah balas suaminya kada buah dia tentu dia mau kita tanya dia melah ono apa yang kata ke dia ha kata ono nah. eh hmm. ayo aja ada-ada tapi kena tanya tu diri orang lain rajat ada panggil, Dia panggil panggil tanyo kuat diri hmm panggil tuan tanya mau kata ono nah. kata aku kata Enti anti talaqot ha, apa dia orang mengaji kalau balik orang ni pandai kata kamu kosa aku kamu kata anti-tala pun aku kosa aku aku kaya cerah li. nak wilpah je duduk katol je haa ah, boseh ah, haa haa ha. ah, tak ada pau aku tak ada yatuh li nanti ah, nak kaya pandai lah haa ah, tapi kalau anti-tala aku kosa aku cerah hati jadi haa ah, tu bertulung hati tu haa ah, tengok lah hmm balik sabi suri li al-masadir kerana bahawa segala masdar itu... Ha, apa jalan yang boleh kata ini bukan sorah ni masalah kinayah li anna al-masadir kerana bahawa segala masdar ha fi madhi masdar kerana bahawa segala masdar itu inna ma tustamalu fil a'yan tawassuan ha hanya dipakai akadiyah okay, segala masdar tu pada segala in benda itu dengan jalan bertawasok jalan berluah-luah ambil mudah gitu ya <tuh> Nah, nampak tu bila nah, bila kita guna dia tu orang panggil orang panggil nanyah bukan soreh tu bila kosak kau, kau nak kau tu ha, baru jadi wakazalika begitulah duk kecep ni tolak Begitulah kalau kita tukar ambil lapar lain pula. Ia ya, tiga lapar kan? Lapar tolak. Barang yang dimustak darinya. Sikit lagi lapar perak. Yang dimustak darinya. Dan juga lapar sarah. Haa. Nah. nah. Itu dia kata sini. Waqazalika begitu juga. Seperti itu juga lah. Waqazalika ikamah izaqala antitalakun ila krihi. Coba tu jugalah apabila berkata seorang zuq kata anti ha, firaqun ah kata yang fi'ra masdar faraka yufariqu mufaraqatan wa firaq anti firaqun ah ha, dia kata yang masdar supaya anti talakun dah masdar atau sarahun Ini, anti sarahun da pahuma tinaya tan ah ha, kedua-dua tu kinayah belako engkau tu bercueh ha, bukan kata engkau yang terai dah ah ataupun engkau yang dicerai sempo oh tu tu sorahlah tu tu engkau itu yang dicerai engkau itu yang bercerai ha jadi siapa eh ha tu ni engkau itu bercerai ha bercerai tu maksudlah engkau tu bercerai ha sampai tenang nak sangat lapar ha dia mi kata lah mano nak dengar lapar dia sampai je hukum tak serupa tu ha bila harak bila kata anti firaqun anti sarahun anti talaqun ah ha, apa masdar dijadikan qab al mutada hukum dia fa huma kinah fa huma kina hmm, tu dia kalau gitu fa ha, gitu bila kata dengan masdar jadi kinayah semua dak tengok dijadikan ha. ko mano ya hurai dah tadi Hok kata bila kita kata susun dengan kelimah masdar tu jadi kinayah tu pada masalah dijadikan masdar tu khobah mubtada adapun masdar kalau dijadikan fa'i atau dijadikan maf'ul atau dijadikan dia mubtada hok tu sore ah ha, bila begitu pas hok ha, kata masdar tu kinayah lalu tindak tanggung kata ulama dalah faquluhum ni iza alim tama zikra atapo apabila nyata oleh bagi akal oleh perjeaan daripada huraya tadi maka kata mereka itu kata fuqaha ulama, -ulama kata al masadiru kinayatun segala masdatu ialah kinanya qauluhum tu kena tanggung ko ni mahmulun ditanggung akan dia akan qauluhum tu alamma Atau barang kelakuan masalah apabila idza tu'milat apabila dipakai akan dia akan al-masadir tu akhbaron ah ha, tengok nah apabila ambil masdar tu gunung buat susun kata-kata tapi dijadikan dia akhbaran ini yani khabar-khabar wajib mubtada sebablah inilah anti talakun ha tu paling lapak inanya anti sarahun -huh tula tulapakinanya anti firaqun tulapakinanya adapun kalau ambil masdar buat mubtada sebab kata dulu at-talaqu masalah adapun at-talaqu wajibun alayya At juga masdar juga tu adapun al-firaqu wajibun alayya ade al mudada, atau muqtada nah ah na, eh, klimahnya Alhamdulillah tu jatuh Nanti ah, orang panggil tu lapas arah. Ah, Kambar dia Ulama kata Al-masadiru kinayat tu, Perkataan tu kena tangguh atas Kelakuan masalah Ma'izas tu'amilat akhbaran Nak tangguh situ La mutlaqat Bukan semata-mata Ini buka-mata nak Sebut gunung gunungan masjidah ke ah, Apakah apa ni Kinayat semata Tak Kamashtahara Ah, ha, seperti barang yang telah termasyhur iya. Ah ha, masyhur tu kata bila mas bila masdah tu Kinayah semata, aida, jamaah syukurah. Hmm. Nah, ha, patut kita dek dek jaga ni, jaga bahasa Melayu asyik, jaga bahasa Sia, kita buk kata Apa nak kata ni? Tidak kira apa arak ni, ada ha, kaitan ni. Ah ha, kata masdah tak masdah ni. An kalau kal tirasa lasa para anti talaqu dengan wa at talaqu wajibul li zakia ni apa kata bila kira bahasa luar lain ha, dia kata sekali lagi wa tarjamatu talaqi bil ajamiyati dan bermula terjamah ha, salin bahasa terjamah dan bermula terjamahkan talaq Terjemah bil ajamiyyati bil lugatil saling nah play, nah saling bahasa gi kepada bahasa ajam lain pada bahasa arab ah kita ambil khabar dulu mubtada khabar dulu wa tarjamatu talaqi bil ajamiyyati mubtada khabarnya sharihatun itulah qah bi dulu adapun wal muradu ti apang selih jumlah muqtaridah terjamahkan lafaz cerai dengan bahasa atau ternyumahkan lafaz tolak dengan bahasa ajam bahasa melayu pendeknya gapo ajam ayo ayo semua wal muradu biha dan yang dikahannaki dengannya dengan ajamiah di sini maadal arabiyata atau fu arabiyati ah ha, bukan bahasa dariah tu ah ha, mai saya masuk khabar bermula murak dengan ajamiah di sini ialah ma barang-barang di lorak ma ertinya luar tun adal arabiyati lorak yang lain daripada luharab banyak aja semua tu dua sia cino ah ha, tu dia ah ha, urdu ada gitu luar gapalah pada arab panggil orang ajam belaka apa ha, tu bila nak kata cara luang aja tu hak terjumah ambil saling daripada perkataan talak masdar. Dia kata di sini sarihatun. Ha got tu pula dah. Di payah betul eh. Ha dok kecah bahasa Arab kalau kira bahasa Arab anti talakung tu. Kalau kita saling mereka Melayu kan misal tak ada Melayu ni, bahasa sias saling dia bahasa sias katakan. Oh terjumah talak dengan bahasa aja tu sarihat tu ha sorah we kalau kita engkau bercerai pun jadi juga sorah juga ha ade haganu li syuhrati isti'maliha fihi 'inda ahliha kerana masyhur kerana masyhur terkena dipakai kan nya ade <tye> al li syuhrati isti'maliha kerana ha. kerana masyhur Dipakaikannya aa, Fihi fitolak Indah ahliha Jadi kita klik pada ajamiah Ajamiah Dipakaikan luah ajamiah Fihi fitolak Indah ahliha Di sisi ahli ajamiah Kalau begitu Fahiyah Sarihatun Maka ia terjamuk Tolaknya bil ajamiah Dia panggil seorang Oh walaupun haa tu wa ha, in ahsanal arabiyata haa tengok dan jika pandai ia seolah itu akan lurah arabiyah sekalipun walaupun dia pandai luar arab pandai kerja arab dia tahu luar arab Di segi tak tahu semua pun di segi bab ni tahu lah ha, misalnya Ah oh, panggil seolah hatun kali gitu seolah orang melayu kata ke Ka, isteri engkau bercerai jadi ya, juga tak ada kena kosak ada kena kosak cerah Kalau kosak kot lain Haa Dia kata bahasa lain Kalau kata bahasa Arab Tak apa Entitolakun. Haa, Dia kata bahasa Arab, Tapi kosaknya tidak Tidak kosak kot cerah Tak apa Tapi kalau kata bahasa Melayu Engkau tu bercerai Haa jadi hati juga Kau sini Haa Tengok Duna terjamatil piroki wasarai Payahlah kau ni nak jumpa Kerana pirok ni mana nak cerah Juga saya kata Ah, ayat-ayat bahasa lain nak kita sepenuh hak Nah. Hmm. Di Melayu kita ada guna cerai dengan talak gitu ya. Aku tolaklah, aku cerailah. Ah, itu. Jadi cerai ni terjemah daripada kan jumaah daripada talak. Cerai apa, firah. Cerai juga kita banyak dekat Kalau Arab dia lain tu. Kalau apa nama jumaah daripada tolak dia kata tu surat kalau hak jumah daripada firaq sarah, ah tanya ulama. Dia kata dunatar jamatil firaqi wasarah, tidak saling daripada firaq dan sarah, fa innaha kinayatun pula dah. apa kita nak katalah mana? Sedangkan kita dah kuno tiga gitu belaka. Ah Fa innaha kinayatun pasal lidh fiha bitarjamati. <sukai> Kerana do'enya Dengan sebab terjamah tu Ma'alif tilafi Serta berkhilaf pun dah Fisoroh ma Pada soreh keduanya Firat dan sarah tu Luar Arab sendiri pun Duk du hilaf dah Lapa firat dengan lapa sarah tu Mana kalau kata ke isteri tu tuki dengan Soroh tuki tu Lapa sore kau lapa kini nanya Ada lagi sedikit hilaf Yang kata bukan sore Kau ada juga Haa Jadi dengan tu Bila saling mereka bahasa Bahasa lain pada bahasa Arab pun Pakai kini nanya Ah ha, ni payah ni kita nak-nak-nak-nak saling basah ni payah Tak ha, ah Lagipun tu hak makruh kita Dia kata cerah Kata lagi tak Orang tak pengajian nak beritahu dah Haa tak lima atau itu ke minima Haa tak ada Tak ada pengajian lah nak beritahu dah oh Kau kata, kata Aku cerah alam Haa Dia kata itu ah siap mu ah ada itu ke Hmm Kadang-kadang tak ada pengajian pun kali ada isak ranja kau tahu gak tu? Ha kata itu binung, ha, tak ada namo. <laughs> ha anak ayat tak, penyayat atanah. Masyaho oh, nyang kelimo tu walaupun tak mengaji mano. Ada tu dia, pergi terbakar, kita kata lebih ikhtiar lah dia. Ha, lebih cermat lah kita kata, kala engkau kata ke isteri, ha, aku ceranglah mu, tak ada gilah lah tu. Namo tu, tu ceranglah. Ha tu lebih cermat kah, ke, dia kebalik jatuhlah. Hmm, tu dia. Ah ha, Melaka orang tu panak ya jumlah daripada pirak ya tu. Ha, tu boleh kira. Payah belaka nak main. Ah <laughs> apakah ha, gitulah. Ha, jangan kalau apa nama kita tahu kagak lagu ni saya masuk rumah tangga je dah katalahlah tu. Hmm, tu dia. Dia ya, balik cerah, kalau mudah balik kawin pun kalau mudah je ya, tiga. Asalatun ha, Ha, jiddunna jiddun wahadzrunna jiddun nabi sallallahu alaihi wasallam kata tiga perkara bersungguh kejadian sungguh selora pun sungguh ha, ada tiga perkara bersungguh pun sungguh selora pun jadi sungguh ni ah ha, tiga perkara an nikahu akad nikah selora pun jadi ha, apa dia at-talaku bercerai selora pun jadi Awal rajah tu rajang, logo apa jadi? Ah, dia hak sungguh sama Allah lah. Logo lah. apa jadi? Kalau kita tengok di logo apa jadi, sungguh sama Allah. ada dok gaduh pol. Al Kalau kita sungguh nabak, maka ni kau ni gaya tangen takut lari ya, kan? Masukkan yang saya pahamannya, ini gah gayanya. Ya hari ni kita ketuk, kita ketuk lah. Uh, Mu ni kau Ya hoy. Ya, alamuloh, berubah, duk, duk, duk sungguh n takut tak jadi ha, jadi sungguh gitu mu naik itu kan? Ha, nama hapo ini tak ingat lagi <laughs> oh, khali. ya khalid ha tu hey, khali, aku menikah akan dikau orang oh, oh, mata melok ha, tengok ha tu dia wak tengok cuba ya kita ni korang lalu hmm itu dia jadi sungguh naik tak ada no sungguh seru apa jadi Ha ha ha ha la aku menikah lama tu akan si zanak tu anak dia ke atau cucu dia ke dia waliduk <simewa> dia de lah maknanya alhamdulillah suka gitu ha kena emu eh, ha nawait menantu ha tak ada apa ni kata tak ada seloroh lepas tu saksi pada ada orang lelaki dua orang ha aku menikah lama okay, ke zanak si hanya oh, pula aku terima nikah ha ha minutan. Jadi lah. <laughs> apa tahu tu? Ha, dia mahu angin ni. Hmm, dia <laughs> dia Nah, kita sebagai abang pada adik wali duk kita dapat adat dah. Wali tak abang. Ha, ada besar-besar adik murai aku koi. Ha, tak ada apa. <laughs> noh te. Oh te. Ada selo dah. Sungguh, sungguh ha? aku nikah dikah Sianung-sianung si adikku. Ha ah, tu dia ingat si kawin setia. Ini pak aku timu akan nikah dah. Ha ha ha nak seloroh. Jadi dah. Apa dah eh. tu? <laughs> <laughs> ha tu dia. Hmm. <coughs> pak tu bo, hanya cerah pun boleh dak seloroh dengan bini aku tolak akan nikah. Jadi dah juga pun. Apa dah tu? Ha hatilah yang Nabi SAW alaihi wasallam kata tiga perkara bersungguh pun jadi sungguh, seloroh pun jadi sungguh. Ha, hati diwanaka tu kita sungguh kan noh cuma no. nah itu kan hmm betul Hadullah <coughs> ah fa sarihu salatatu alfazin ah, nah at talaqu wa mastuqqa minhu hmm. ah, dan barang yang dimustamil darinya dari at talaq Itu ah, tu baru mata sarah sikit nah sat kita pergi ke Misal lagu mana susunnya habis saara seperti ni kau kau lihi seperti katanya Zul Tala Paturki ha, cukuplah tu Tala ah ha, na aku cerailah engkau ataupun aku talak Akan ha, kau tu lah pasora nyato kata lah ni diguno tu cerai isteri atau ha, apa susun dengan muktaba kau wa anti thaliqun ah ha, ataupun dia kata anti thaliqun ah ha, thaliqun ni guna la fam zakat sebab dia thaliqun ni tak ada kena atas yang lain dah kena kat isteri dah ha, ah tu tak payah kata anti thaliqatun nah anti thaliqun ah ha, pas tu hasiah mai buat masalah sikit tu kalau gini wey kalau ni buat pelet jadi kod taliqun ha tu punya cara juga tu ha eh? kata um hmm, qawluhu wa anti taliqun maqdatu ha kita maklumnya walau attabitta almutannati min fauqu badalat dahi kalau orang tu kata gini kaan qala anti taliqun talak ada kata atau talak Ha ada setengah orang hilis tadi tu, dia tu talak dari diri dia. ada macam tu dia cakap talak itu jual talak. Hmm tu dia leh. Pasal benar Arabnya talak. Ha talak. Ha tu antituk. Ni pun tiba-tiba tu -tiba, kata anti talikun kata nyata gitu. Oh jadi kod kana kinayahan. Ha jak tengok jak tengok. Anni ha, boleh ni kalau soal suami ni main lagu tu nah katanya istri dia kata anti taliqu nah ha, ya taliqu jadi kenanya hmm tu dia sama so, ungkaranat um, luwatuhu kadzalika sama saja lurahnya begitu lurah si suami itu begitu. Ha, amla, am, tu begitu aa amla amdul lebih-lebih jadi alam nah amla Sewa un kahat lugu tuh, Amla? Amla bukak alam la ada dah lebih. Buruk. Hmm. Ha, tiba-tiba lagu ni berada. Walau qala. kalah, dari kalau berkata ia seorang suami. Nya kata no, nisaul muslimina bawaliku. Oh, yang nak juga bini, nyebora, bini yang bawa pak bini orang lain. <laughs> Ya tuan kata, kata dengan jamuk nisaul alamin. Oh, segala perempuan dalam alam ni tawaliku yang tertolak semua. Hmm, nisaul muslimin tawaliku ya dah. Segala perempuan bagi orang Islam tu tertolak semua. Ah, oh, nyakatlah tu, eh. Pah, isteri dia jatuh dah jer kata gitu. Sedangkan isteri masuk dalam nisa tu dah tau. Oh, hukum kata lam tatluq zaujatahu, tak tertolak oleh isterinya. Ha, ne. Tapi dengan ka illam yan witalaqaha la jika tidak niat tak ada kosak di hati dia tu akan cerai nyonya zaujatuha. Ha illam yanwi talaqaha talaq zaujatihi binaan 'alal shaha. Tu pun adalah gitu. Bina tak ka kata min annal mutakallima la yadkhulu bi 'umumi kalami. Hmm situ eh. Ya kira situ. Bahawasannya mutakalin tak termasuk dalam umum perkataannya. Hatta law kala. Saya ingat kalau kata begini pun. Nisaul alamin atawalikuf. Ha, Wa anti ya zaujati. Ha, walau kata gitu pun. Lam tatlub aizan. Ha, Segala perempuan adalah selia ala ni yang tertolak. Dan akau heza ya zaujati. Pun tak tertolak. Ia juga. Saya ingat. Li lam yusarrih fiha ganahnya suami tidak mensarah ia padanya bil khabari. Ah wa huwa taliqun ma anna hula buddaminat tasrih bil juzain. Hmm, banyak banyak cerita. Haa, baik. Wa anti taliqun salagi wa mutallakatun Ah guna ngai simaf'u mab'a tabi'i. Anti mutallaqatun. Ah masuk di dalam kata ee uh, siyak apanya apa, -apa? lafaz juga tapi kena bawa baik barang ni ha, ada, ada lagi bi fathitta bi fathiddo wa tasdidil tu baru jadi lafaz sorah kalunya di kata dengan bahasa ni pula bi kilafi mutallaqatun bi sukuniddo wa taqfifil isim mafuul kedua tu Bapak, kalau cuma kita kiabat kalau mengaji surah dah mutallaqatun ni isim maf'ul ba ta'in tallaqayu talliqu taqliqan ah isim maf'ul dia mutallaqun ta'ni to ta'ni mutallaqatun kalau halih ki kata mutallaqatun ah ha, tu mari daripada atlaqa yutliqu itlaq ba ifan mengawai dia kata ke isteri dia anti tak ada kata mutlak kotun dok anti mutlak Hak tu tu bahwa kita yaitung bro dok. Ah tu dia. Karena makna karena ni mutlak mana yang dilepaskan, yang dilepaskan supaya lembu dilepas tali. Ana a, umpama binata do ikat dilepas tali atau asal mutlak mutlak ana yang dilepaskan. Adapun bila kata mutlaqah tu ni khususi maknanya cerai isteri. Bila kata mutlaqah tu klik pada makna umum yang dilepaskan. Lalu jadi kinayah tu. Walaupun kata dalam sarah tu hasyiatu wa'inkana zauju. Dan jika adalah si suami tu nahwiyan. Oh ia bahasa nahu mana ia pandai ilmu nahu pun. Ah, tengok tu Ha, inilah yang kita nak hukum gaduh-gaduh Dia payah tu Kena dia ingatkan e ha, Kena panggil tuas Kalau orang mari tanya Eh orang ni kata ke Ka isteri lah mana Orang anak rumah tu ni kata ke Ka bini apalah ni eh, Kita tak sedap lagi kena dengar tuas diri eh. Kena orang tuas diri Nak tanya tuas dia kata lah mana no. ha, Itu dia ha, Habis qali kumatta wal firaq wassarahu kata sya'a hmm. aimastuqamina uh, huma biqarinati qalika kaqaraqtuki wa anti mufaraqatun wasarrahtuki ataupun sarahtuki wa anti musarra maknanya cerah dengan lapar firaq sarah ah kita panggil cerah belaka ah nah. Seperti kata kafara qatuki supaya dengan kata qallat talaqtukilah wa anti mufaraqatun supaya dengan kata anti mutallaqatunlah wa sarrahtuki <coughs> ada <atau>, pesarah tuki <coughs> wa anti musarrahatun ha dengan isma pu ambil daripada adalah Quran yang kata ana at talaqu marratan wa insaakum bima'ruf aw tasrihun biihsan tasrih masdar dari sarraha yusarrihu tasrih ah ha, sarrahtuki anti musarrahatun ah ha, tu bsepain semapooh daripada tasrih atau dia kata aw tasrihun biihsan ah ha, apabila cengah hak boleh klik -kli baik sekak dua kali Apabila cerai kali yang kedua, hasil situ diberi pilih. Fa imsa kum bima'ruf. Ha emanya mu nak pegang dengan bawa lagu mana? Muraja' pilih. Tak ada lepas haidah, muraja' berarti mu pegang kali. Ha, mula tu melepah dah mu kata anti taliqun, ta kata ke isteri cerai kali yang kedua. Kalau la disapal padah lepas, tak leh nak rujuk dah lah. Ha maka dalam al-Quran kata fa imsa kum bima'ruf. Ha maka boleh pegang dengan cara baik. Yang ini rojak balik. Atau pun au tasrihun bi ihsan. Ah atau pun melepaskan dengan cara baik. La guna tak rojak. Lah lepas dak. Ah ha, tasrih. Ha, ah bila Cira juga kata dengan anti musarrahatun. Ah ha, tu setengah pada lafaz sarah juga. Ah ha, nah kita dalam Melayu ni kata dengan lafaz Cira tolak dua betul to, ya tak bana nak kata ha, anti apa ke ki Nah wa minas sarihi aidon dan setengah daripada lafaz sarah cerah tu juga al khul' ah dengan lapas khalak apa kita lepas kata apa tebus tolak ataupun jual tolak Haa, kata dengan lapas khalaq tu ki ah tu masalah lafaz tapi dengan kaid in malu kalau baca zakarul malah rajak ke zau yang dalam maklum In zukiral ataupun in zakiral maala Jika sebut akai harta Aku khalak akai di kau di atas nah, nah, Puluh ribu, dua puluh ribu Ataupun di atas suatu benda Tanah kau, kebun kau, tak ada apa Sahabat dia yang berlaku di zaman sahabat tu bukan Dia khalak isteri dia di atas kebun nah, Kebun tu dulu dia tak isi kahwin isteri dia tu Nah, dia letak, dia letak isi kahwin dia tak kebun. Lepas tu apabila isteri minta dia dia tu, khalaq di atas kebun tu. Ha. Ha tu maksud dia in zakaral mala jika sebut ya zok aka harta. tu ki <tuh> ha, aku khalaq di kau di atas, ha sebutlah. Ha, ha di atas kebun tu ke, kereta ke, atau duit, apa duit ke sebanyak mana. Ha tu Maka cerai dengan lafaz khalaq tu kita sorah juga. Hmm, apa sorah? Wa kadzal mufadatu. Begitu juga ciran yang kata lafaz tebus. Ha ni dia dapat panggil tebus, tebus, tebus tolak, tebus tolak ni. Ha. Badaituki. Ha aku tebus akan di kau. Ha, di atas sikit-sikit. Ha tu panggil lafaz sorah juga bila bila sebut harta. Kata siyah Wa qawluhu al-kul'u in zakara ataupun zikral maan In zakara al-mala ayy atau nawah Ataupun niya iya akan Wa qawluhu wa qazal mufadat Ayy fa hiya sarihatun in zakara al-mala atau nawah Fa in lam mala wa lam yanwi Maka jika tidak sebut ia si suami akan harta dan tak ada tak ada kuasa ia hak tu pala maka tidaklah kullum minal khul'i wal mufadat itu tak panggil sarihan bal yakunu kinayah tanak ha, tu pula kali dia cerai isteri dia dia kata khala'tuki ingat kat tu kata. tak ada kata aku khala' akan di atas sekian-sekian harga tak ada kata hati pun tak ada kuasa semata-mata cerai dengan kata Ha, aku khalak ati adik kau. Ah ha, tak ada kata aku talak di kau dak. Ah jadi naji kinayah ulah dah. Hmm. Ah ha, ni payah buat dah dak. Tentang hukum tu wa <tuh> la yaftaqiru sarihu talaqi ilanniyati. Terpas tu faidahnya dak nak tahu kata la pasrah la kinayah tu faidahnya ah ni. Dan tidak berkekena oleh yang sarah La yang surah bagi tolak itu tak berkenak kepada niat. Tak berkenak kepada niat apa tu, nak ada niat hasiah tulun kecil sikit i iqa'i. Tak berkenak kepada niat, niat menjatuhkan. Tak ada kena niat bila kata bila kata anti taliqun kata ke isteri dia, dia kata anti taliqun, tak ada kena qasat di hati kata aku jatuh ke dia. Tak ada nanti kosak gitu. Ha, bila kata tudingat sengaja bukan dengan terlupa, kata bukan dengan terlata, kata tu bukan dengan jalan kena paksa, tak dak kena paksa, ceralah bila kata lafaz tu. Itu tu mana kata wala yaqtiru ilanniyati ai niyatil iq. Sebab apa? Li <tut> annahu la yahtamilu ghairat talaqi. Ah kerana bahwasanya ny sorah talak tu dan pak itu tak aya tidak menanggungkan lain pada cerai dia tak pakai mana lain dia pakai makna itu oleh itu pala ha dah bre oleh itu pala ya tawaqququ qul talaqi fihi maka tidak terhenti oleh nak jatuh tolak padanya pada sharih talak itu pada sorah itu. tak terhenti tawaqquf ala niyyati iqa'id bal yaqum wa in naw ada mahukoh ha tengok Uh, bahkan jatuh ia tolak dan jika niat ia sizo suami akan tidaknya tidak tolak pun mulut kata aku tolak ke dika. hati kata tak ada kuasa tolak pun ha -ha -ha. Ha pun mana tak ada timo lah kalau ki qadhi qadhi tak ada timo kita nyatu tu, tu, tu. Ha, tak boleh jatuh Ma, tak ada niat ke abuk tu ya, <laughs> Ma, tak ada niat ke abuk ko kira ada kira dah niat perutmu boleh kira di lapam ke jatuh sama Allah duduk dengan isteri mu tu Ha ah, tu dia dah sampai mudah. Ah, sabit dah. Ga ha dapat menjadi mesea bila ada dengan anak dengan gapo ha itulah tu. Hmm. Nah. Awala yaftaqiru sarihul talaqi <tuh> ilan niyyati. wa yustasna ah bagi masalah suara sikit wa yustasnal dan di istisna di mengeluarkan akan al mukrahu ala talaqi di istisna dikecuali akan orang yang kena paksa di atas cerai Haa Orang mari paksa si Zaid suruh cerai isteri Zaid Mungkin nak cerai isteri mu Kalau mu tak cerai Haa dia syarat ikrah dia ada syarat lah hmm. ha, Ah, nak Orang paksa suruh seorang so tu cerai isterinya Haa maka dia pun cerai Turut bagaimana orang paksa tu Oh hukum kata kata-kata Fasarihuhu kinayatun fi haqihi Maka bermula yang sarih nyonya talak ha, Lapa cerai hak dia kata Anti talikun atau talak tu ha, Zaujati masalah tu Orang suruh kata Mu kata Mu curah isteri mu tu ha, Dia pun kata turut bagaimana orang suruh tu Maka lapa hak sarih nyo ah fa Iyalah soriqut talak ialah kinayatun jadilah fa kinayyah fi haqqihi pada haknyo nyoh hak al mukrah ah tu dia hak al mukrah kata asianya aili an naqarinat al ikrahi itulah tasrihu an as-sarahati hagano yo ya kato lah fa tu dia kata aku tolak isteri ku tu tengok soreh mula dia kata tu dia hmm, kata tu jelah mula tu berapa kata kinahnya boleh pada kosak kalau dia kosak tak tengah hukum tak ada kata jatuh kalau dia kosak kub cerah baru hukum kata jatuh nanti kosakkan dia guna lapang soreh tak lapang soreh pun ada Ikrahi kerana bahasa karenoh mempaksa tu lah karenoh kena paksa kita panggil kerana kena paksa tu lah Kena ku dia okey Ikrah ku ha, Kerana Kerana kerana ikrah paksa okey Itulah Memaling ia kerana tu Akan dia Akan soreh tu Maling dari anis soroh hati Sungguh lah lapar tu Lapar, lapar soreh Tapi uh, Di paling kiri pada soreh kiri Kepada kinanya kerana ada karenah. Karenah nak? Karenah ikrah. Dia tak ada nak curang. Ali. Dia mahu pergi paksa dia. Kalau dia tak, tak kata. Dia mahu nak bunuh dia. Siapa nak hatal dia. Ha, dia pun kata juga. Sebagai nak pelepas tu. ya. Itulah. Ha, ha, balik, balik hukum kata. Lepas orah. Terbaik daripada. Dia kena paksa tu. Dia panggil kinanya. Hmm. Tak kalau kinanya. Tak? Inna waqa'a. Wa, wa illa falah. Ha, nah apabila kinanya agak jika qosad ia zu tu mukrahlah inwa jika qosad ia ya al-muqrah ha kediamah buku hari inwa jika qosad ia ya al-muqrah qosad akan apa akan talaqah ha kediamah buku ha waqa' jatuh ia talaq nah ha. tu dia jatuh ia wa illa ai illa yanwi ha illa yanwi talaqah jika dia tidak niatkan cerai fala, fala, ya, Maka tak jatuh ya. ha, Itu dia Tapi ni kena turut lah Kalau dia paksa-paksa cerah 3 Kita pun kata 3 lah ha, Kalau dia paksa-paksa cerah 3 Kita pergi cerah 1 tu Haa tu-hut tu kerenuh Kerenuh dia cerah sungguh tu Dia cerah sungguh tu Haa tu nak-nak-nak pergi nak, kot nak jatuh tu Orang mai paksa dia, mai kuh dia, mai tekan dia, mula kena cerah. Isteri mula cerah tiga selalu. Ah, dia mula kira kata dia cerah tiga tak boleh kelihatan baik kan? Eh? Nak menikah kelihatan tak boleh. Bila eh? mereka kena kahwin lain kan, mereka tekan suruh cerah tiga lalu. Cuma tekan suruh cerah satu takutnya kelihatan baik. Lalu tu puak paksa mari mula kena cerah tiga lalu. Kawan ni pun mikir-mikir Miki, mari aku tolak. Isteri ku satu tolak. Ah, ah, ah. Waktu tak boleh kata tak jatuh tu. Waktu nak duduk kot jatuh tu. Mana kerenah dah tu Bapa orang paksa-sus cerah tiga Atau mencerah satu Ya aku jadinya nak klik baik Atau ha, tunjuk Atau menunjuk tu cerah sungguh tu Kenapa nah, dah tu Macam mana tu Mereka nak cerah Cerah tiga Kalau tak cerah Bunuh Hatay lah Misalnya Ada pun mereka cerah tiga Kalau tak cerah tiga Misalnya ha, Kawan ni aku tolak Isti ku tiga tolak Kita asa so, dah takut lah Kita tak ada nak cerah kali ha, Dia mempaksa-susuh cerah Suruh cerah tiga nak Kita tak berkata turut dia turut tu Haa tu kapan ni kita tak berkata cerah tak atas Tak atas sabu. Nanti pun tiba-tiba kawan tu bimbe eh? aku kau tiga beri siap Haa letak aku cerah Haa isteri aku satu, satu Haa tu menunjuk kata dia cerah sungguh tu Hmm sahabatnya dia, dia nak rajong Cuba tanya dia Haa kan nak Oh dia tak boleh paksa suruh cerah Dia tak ada nak cerah Para paksa suruh cerah apa? Dia paksa suruh cerah tiga anak Lepas tu Aku dia soal ha? ingat ha, ha, <tuh> lah ingatlah boleh boleh baik ah nyeteh kok tu aduh agak panggil datas mati lah ingat malak hmm tu dia dah ah habis itulah di antaranya hukum sabit zakifah dengan ha, rumah tangga ah ha, sekalipun kita tidak ada apalah lagi ah ha, nah tak ada rumah tangga apalah lagi lah ni apa nak baru <tuh> misalnya dah ha, ah walaupun gitu pun kita mesti tahu hukum ah ha, tu dia Nah ha, baca semula lah ada sikit lagi tu kita sambung semula wal <S outraga> kinayatu kullu lafdhin ihtamala at talaqa wa ghayrahu wa yaftahiru ila niyyati tepi tu sikit je tapi kita nak tengok pada dalam hasiah Oh sikit sangat dah hmm, eh sikit banyak lah lah kambilah balik tarikh Aa, wal kina yatu dan kina tu kulu lab tiak tiak lapak. Eh sama lab tolak ko yang ya, ya menanggung ia akhir cerai wali rawu dan akhir yang lain yang oh, lain pada tolong. Perkataan tu tu boleh pakai makna cerai boleh pakai makna lain pada cegah atau ha, pergi kina nya. Nah, supaya kita duduk misalnya perkata tinggal tu Melayu kita Aku tinggalah lah mu Dia kata ke isteri dia Aku tinggalah lah mu Kau perkataan tinggal tu boleh pakai tinggal Makna bercerai Atau mana, mana ikhtamalah tolak Ihtimah lain pada tolak Aku tinggalah lah mu Boleh bawa tinggal makna ceramu Boleh bawa mana aku tinggal, tinggal lagi ke lain Haa, bukan cerai -buka kali Haa, boleh ada kot tu Tu kak panggil lah pagi nanya Lagu tu bila lapakinanya wayap takdiru berkana ia madam berkanok iyo ha, kululabzinanya lapakinanya lah muda-muda kata wayap dan berkanok ia labzulkinanya kepada niati ay niati ikan ha, atau pun niati ikan talak kenapa jatuh juga je hukum kata jatuh darat tu katanya bahwa inna wa bilkinanya ti talakoh Maka jika niat ya zu tu dengan lapan kinayah tadi dengan dia kata aku tinggalah Mung tu ya niat di hati dia kata akan cerai. Ha wa qaa yatulah ha, ya ya talak tu. Sebaliknya wa illa, jika tidak ai wa illa yanwi ha, jika tidak qasat akan cerai hanya dia qasat aku tinggal tinggal dak ada arti kata tinggal ke mana-mana ya qasat botu. Ha palak Maka tidak ai palanya q tak jatuh ya, ta hmm. Itu dia hmm. tolak tu dia habis tah sihah wa'at tu dak sirafi ila talak binniyah wa qalu wa illam yanwi pala wa illa wa illa yanwi pala yaq q li adami li adami qasdi talak kan ni tak dak kuasa ko cerai dia kuasa ko tinggal hmm wa kinayahut talaqi dan bermula kinayah talak tu lah mano kata eh ha jo tak ada misal lah kita kita dak misal lah ni tu Ya misal gin ni kata dan bermula kinayah talak Mana lafa talak hak yang kinayah tu ialah ka nikau lihi kedek ka qaulihi seperti katonyo seseorang li zaujatihi ya kata ke isteri dia dia kata anti bariyatun. Ah Akal itu yang lepas. Ah ai minaz zauji. Nah. Akal itu yang lepas. Ah mu lepas lah tak ada sakut pau dah. Ah banyak kau kata gitu kat isteri dia. Ada juga kata lagu tu mu telah lepas daripada aku misalnya. Ah anti minaz zauji. Hmm. Ha tu orang panggil la pakinannya kalau dia kosak tu cerai jadi kata siyah tanah qauluhu ka bariyatun a minaz zauji li anni talaqtuki ha tu payah kau talaklah tu engkau yang lepah dari uh, engkau tu yang lepah uh, daripada yang lepah kerana berasa aku tu cerah dah ha, kalau murak kau tu payah kau talak In ka sadzalikara. Lah. Ha, banyak oi kata lagu tu. Ah awal ni dah balah beku ya dia kata, "Muilpas daripada apa mu mulpah mulpas daripada aku? Ha, daripada aku? Ha, kalau kata mulpah daripada aku kerana aku curi ada mu, masuk lagu tu dalam hati dia. Ha, pada ha kau oranglah, "In ka sadzalik." Ah ha, "Auminaddain." Ah ha, mulpas. Lepas daripada hutang. Ha, ikut tu. Ohlah tak apa tu. Au min al-uyub mulbah lepas daripada segala kaifat hmm. ha depala ikak tolak ilam yaqsidhu jika tidak kuasa ia akan tak kuasa akan tolak gak khaliyatun yang sunyi ia kosong ia kosong selasa dah tua dah hmm khaliyatun ai min azau di tu makna supa tu au min al ah au al-iyad tolak bizalil illa in qasadahu kuasa tolak atapojie katana il haqi la ikoyal haqu il habi boleh dan boleh baca sekali al haqi Tidak? betul dia ada dhabik sikit dia kata baca dia bi fathil abika sil hamzah wa fathil ha kasil hamzah ni hamzah wasa Ah bi amal daripada lahiqayyal haqu il haqq ya amal. Kata surah je il haqq il haqa il haqu il haqi. Ah tu dia permo enam kau babak ya. Ah il haqi bi ahliki jangan bi ahlika ahliki kan untuk kita pada perempuan. Ah ataupun boleh baca ba Ah al haqi ah tu hamzah qata ba al haqa yul il haqq bi dia al haq. Ah boleh bab tu ah Hasiyah kata, baca dengan patah Hamzah. Keserah Hamzah dan patah Haq. Ilhaqi. Waqila bil-Aqsi. Ha, kata K, okay, baca dengan sebaliknya. Lagi nak sebaliknya. Patah Hamzah. Keserah Haq. Berarti boleh baca Ilhaqi. Dan boleh baca Al-Hiqui. Kedua-dua, PMA kedua. -dua, kedua. Nah. Wajaluhu ha, Al-Mutrazi. -mutra, al Haa... Wajar ala Matrazi, khata'an Haa Hak-kai okay. Hak-hak Dhabib baca Baca al-hiqi ni Telah menjadikannya Kek-kai ni Uli al-maziyah kata salah <laughs> Hak naknya Baca il-haqi ya Haa lah. Ada-ada Sungguh Kalau kita tengok di segi lurah La-hiqayal hafud Ya-muta'adidah Hubungi ulimu Dengan ahlimu Ah, Ada ke pesa ni Pesa dalam betul Hembak Ada gak tu sebab bila dia nak marah, dia kelak imamu Ada juga pasal itu Dia kelak sama keluarga mu Haa, tak, tak, tak, pasal itu Haa, ni jalan, arah kata Ilhaqi di ahli Hubungi ulehmu dengan ahlimu Haa, kelak sama keluarga mu ha, tu Jadi cerah, kena uji dengan lapang macam tu Ni dia panggil lapar kinayah ni Kalau kau sakup cerah, jadi Kalau kau sakup tidak cerah, semata mata hamba klik ya. Itu eh, tak tak, cerah. Ha, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak Dia panggil lapar kinayah tu Ah ha, bi ahliki ahlik ha, ah ya. ha, je hubungi ulama dengan kergamu ah ha, apa ailani ha, talaqtuki ah tu kata terlukuh ha, ah wa illam yakun laha ahlun pasanya kata gitu ah ha, kali aku salah cop cerai jadi cerai walaupun dia tak ada keluarga seperti terbalik balik isteri dia tak bila suami kata pergi sama kergamu dia ha, kosak kot cerah Jadi atuh. Ya, Walaupun istri kata Aku tak ada keluarga Nak keliru sama mana Jatuh dah Bila dia kosak kot cerah Itu ha, hasilnya kata Ilam yakullaha ahlun pun Bukan hati syarat kata Ada ahli sungguh Tak apalah Mana perkataan itu Kinayah daripada cerah dah Poh, Bila kosak di hati cerah Jadi cerah hmm. ha, Itulah dia Wariri zalika Yamisa dua saja Tiga saja Yamisa Antibariyatun Khaliyatun il haqqi bi ahliki ah ha, patu lain pada tuan macam-macamlah ah ha, dia tak ada wak mari paham Melayu kita sekali tarabtuki aku tinggalkan kau ah dia maksud laki nanyak belaka tu wa zalika dan lain-lain lagi daripada zalikal mzku sebab tiga apa lagi banyak lagilah hasiah wak mari tu mimma huwa fil mutawlat Daripada barang ia-ia disebut dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab besar-besar caraan. Kitab ini kitab kecil. ah ha, panjang-panjang dalam kitab panjang-panjang. Ini banyak lagi di sebut tu. dalam tu Syekh bajuri kita. Mari panjang dalam hasliah tu. Haa, biarlah. Ha, cukuplah dulu. Paslun. wanisa nisa upihi darbani. Wallah.